Kapitola 48. Významný nedostatek. Přijímací loterii jsem měl docela štěstí, že jsem si vytáhl pozdní termín. Za ten čas navíc jsem byl vděčný, jelikož mi soud neponechal mnoho příležitostí k učení na zkoušky. Ovšem velké starosti jsem si nedělal. Měl jsem čas studovat, volný přístup do archívu, a co víc, poprvé od svého příchodu na univerzitu jsem nebyl úplný žebrák. Měl jsem v peněžence 13 talentů. I potom, co splatím 9 luch, i s úrokem, mi zbude na školné. Nejlepší ze všeho bylo, že jsem se při dlouhých hodinách pátrání programu dozvěděl hodně o archívu. I když jsem toho možná neznal tolik jako zkušený archivář, věděl jsem o mnoha tajných koutech a tichých tajemstvích. Takže i během studia jsem si dopřával trochu volnosti na jiné čtení. Zavřel jsem knihu, kterou jsem prostudoval. Dobře napsaná, vyčerpávající historie aturské církve. Stejně neužitečná jako ty ostatní. Wilhelm zlédl, když jsem svazek zaklapl. Nic, přeptal se. Míní než nic, odpověděl jsem. Seděli jsme spolu v jednom ze čtenářských doupad ve čtvrtém patře, mnohem menším, než bylo naše obvyklé útočiště ve třetím, ale vzhledem k tomu, jak krátký čas zbýval do zkoušek, jsme byli rádi, že jsme vůbec našli soukromí. Proč toho nenecháš, navrhl Vilém. Už se tou amirskou záležitostí zabýváš snad dva jedeníky. Přikývl jsem. Nechtělo se mi přiznávat, že můj zájem o Ameriku začal mnohem dřív, než nás sáska zavedla za loutkářem. A co zatím objevil? Police knih, řekl jsem. Tucty příběhů. Zmínky ve stovkách vyprávění. Vinovalo mi vyrovnaný pohled. A to bohatství informací tě dráždí. Ne, trápí mě jejich nedostatek. Ve všech těch knihách jsem nenašel žádné opravdu spolehlivé údaje. Žádné? Přeptal se Vilém skepticky. Ach, každý historik za posledních třistá let o nich vykládá, pravil jsem. Každý má své spekulace o tom, jak Amirové ovlivnili pát impéria. Filozofové plácají o etických důsledcích jejich činu. Pokynul jsem ke knihám. To mi napovídá, co si lidé o Amirech myslí, ale neříká mi to nic o Amirech jako takových. Wilhelm se na hromádku mých knih zamračil. Tohle přece nemůžou být samé historické a filozofické traktáty. Jsou tu i příběhy, přisvědčil jsem. Nejdřív nastoupily historky o velkých křivdách, které napravili. Později přibyla vyprávění o strašlivých věcech, jichž se dopustili. V Renere Amer zabije uplatného soudce. Další v Yunpui potlačí rolnické povstání. Třetí v Melity otráví polovinu městské šlechty. A to nejsou spolehlivé informace? zeptal se Willem. Jenom takové zkazky, řekl jsem. Druhé nebo třetí ruky. Tři čtvrtiny z nich jsou pouhé klepy. Nikde jsem nenašel nic, co by je potvrzovalo. Proč o tom úplném soudci nejsou církevní záznamy? Jeho jméno by mělo být zapsáno u každého případu, který soudil. Kdy došlo k tomu povstání sedláků a proč o něm není zmínka v ostatních pramenech. Stalo se to před třemi sty lety ve čítavě. Nemůžeš přece čekat, že všechny tyhle drobnosti zůstanou někde zachovány. Čekal bych, že se uchovají aspoň některé. Víš přece, jak té lpí na svých záznamech. Máme tu dole ve druhém podzemním patře soudní případy za celých tisíc let. Celé místnosti plné... Mával jsem rukou. Ale dobře, nechme stranou podrobnosti. Jenomže nemůžu najít odpovědi ani na velké, závažné otázky. Kdy byl řád Amirů založen? Kolik měl členů? Kdo je platil a kolik? Odkud se ty peníze braly? Kde prodělávali výcvik? Jak se staly součástí talinské církve? Na to přece odpovídá Feltemirejs, namítl Willem. Odvozuje vznik řádu z tradic putujících soudců. Náhodně jsem vybral knihu a hodil ji před něj na stůl. Najdeme mi jediný důkaz, který by tuhle teorii podporoval. Nejdí jedinou zmínku o tom, že by byl potulný soudce povýšen mezi Amery. Ukaž mi jediný záznam o Amirovi zaměstnaném u soudu. Nejdí jediný církevní dokument, kde se píše o Amirovi předsedajícím soudu u jednoho případu. Pojovně jsem si založil ruce. No tak, čekám. Vilem si knihy nevšímol. Třeba Amirů nebylo tolik, jak si lidé myslí. Třeba jich bylo jen pár a jejich pověst jim předostla přes hlavu. Upřel na mě pronikavý pohled. Mohl bys už chápat, jak to funguje. Ne, řekl jsem. Tenhle nedostatek informací má svůj důvod. Někdy i nic může něco znamenat. Už mluvíš jako Elodin, poznamenal Vilém. Zamračil jsem se na něj, ale rozhodl jsem se mu na to neskočit. Ne, jen ně chvíli poslouchej. Proč nacházíme tak málo faktických údajů o amidech? Jsou jen tři možnosti. Sevřel jsem ruku v pěst, abych je zdůraznil. Za prvé, nic nebylo zapsáno. Myslím, že tohle můžeme vyloučit. Byly příliš důležití, než aby je tak zakrytě ignorovali historikové, úředníci i chorobně pečlivé církevní dokumenty. Zvihl jsem jeden prst. Za druhé, podivnou náhodou si opisy knih, v nichž se tyto údaje nacházejí, Nikdy nenašli cestu do archívu. Ale to je směšné. Nepředstavitelné, že by se za ta léta do největší světové knihovny nedostalo nic o našem tématu. Zvedl jsem druhý prst. Za třetí. zvedl jsem třetí prst. Někdo ty informace odstranil. Pozměnil. Zničil. Vilém se zachmuřil. Kdo by to dělal? V skutku, kdo? Řekl jsem. Komu by prospělo zničení informací o Amirech? Odmlčeli jsem se, nechal jsem stoupat napětí. Kdo jiný by to chtěl než sami Amirové? Očekával jsem, že můj nápad zavrhne, ale nezavrhl. Zajímavá myšlenka, pravil Bilem. Ale proč předpokládat, že zatím jsou Amirové? Mně připadá pravděpodobnější, že je za to zodpovědná sama církev. Té líní by zaručeně rádi americká zvěrstva po tichoučku vymazali. Pravda, připustili jsem, ale církev tady ve společenství nemá tak velkou moc. A tyto knihy sem přicházejí z celého světa. Celcký historik by ve zvýčitek klidně sepsal o Amerech úplně všechno. Celcký historik by nejspíš neměl valný zájem na sepisování dějin kacířské odnože pohanské církve, zdůraznil Vilém. Kromě toho, jak by mohla zastuzená hrstka Amirů dokázat něco, čeho nedosáhla sama církev? Naklonil jsem se dopředu. Myslím, že Amirové jsou mnohem starší než talínská církev. Za časů Aturské říše značná část jejich vlivu na veřejnost pocházela ze spojení s církví, ale oni byli něčím víc než jen potulnými soudci. A co tě vede k tomuto přesvědčení? zeptal se Vilém. Z jeho výrazu jsem poznal, že jeho podporu spíš ztrácím, než abych ji získával. Kus starožitné keramiky, pomyslel jsem si. Pohádka, kterou jsem slyšel od jednoho starého muže v Tarbeánu. Vím to díky něčemu, co uklouzlo Čandrínům po tom, co zabili všechny lidi, jež jsem znal. Zlédl jsem a potřásl hlavou. Bylo mi jasné, jak šíleně by znělo, kdybych se svěřil s pravdou. Proto jsem také pročesával archív. Potřeboval jsem nějaké hmatatelné důkazy na podporu své teorie. Něco, díky čemuž bych nebyl všem prosmích. Objevili jsem soudní zápisy z dob, kdy byly Amirové veřejně odsouzeni, řekl jsem. Víš, kolik amerů bylo v Tarbeáno postaveno před soud? Bill zavrtil hlavou. Zvedl jsem jeden prst. Jeden. Jediný amir v celém Tarbeanu. A úředník, který průběh v soudu zaznamenával, dal jasně najevo, že souzený muž byl prosťáček, který nechápal, o co jde. Stále ještě jsem viděl ve Vilémově tváři pochyby. Měn se nad tím zamysli, prosil jsem. Útržky, které jsem našel, naznačují, že před jejich rozpuštěním byly v říši nejméně tři tisíce amirů. Tři tisíce důkladně vycvičených. Těžce vyzbrojených zámožných mužů a žen, naprosto oddaných vyššímu dobru. Potom je jednoho dne církev veřejně odsoudí, rozpoustí jejich řád a zabaví jim majetek. Luskluš jsem prsty. A tři tisíce smrtelně nebezpečných fanatiků spravedlnosti prostě zmizí? Jednoduše obrátí a nechají starost o vyšší dobro někomu jinému? Bez protestů? Bez odporu? Jen tak? Tvrději jsem na Vela pohlédl a zakroutil jsem hlavou. Ne, to je proti lidské přirozenosti. Kromě toho jsem neobjevil ani jeden záznam o členovi řádu Amerů postaveném před církevní soud. Ani jediný. Je snad tak přemrštěné domnívat se, že se ukryli a pokračovali ve své práci v utajení? A pokud je to rozumná úvaha, pokračoval jsem dřív, než mě mohl přerušit, nedává snad smysl, že by se snažili zachovat své utajení tím, že opatrně prořezávali historické záznamy za posledních 300 let? Nastalo dlouhé mlčení. Vylem mou teorii nezamítl mávnutím ruky. Zajímavé, pravil pomalu. Ale přivádí mě to k jedné otázce. Pozorně si mě změřil. Byl něco? Zroutil jsem se na židli. Ne. Zvedl se na nohy. Potom bys měl začít. Trávíš příliš mnoho času se všemi těmi knihami. Potřebuješ si vypláchnout prach z mozku. A tak jsme se šli napít. Ale já jsem se stále zaobíral svým podezřením. Vychleli jsem svou teorii na Simona, jak se naskytla příležitost. Přijali ji mnohem snás než Willem. Byť nelze říci, že by mi uvěřil, spíš tu možnost připustil. Zmínil se, že bych ji měl předložit Lorenovi. To jsem neudělal. Z mistra archiváře s komenou tváří jsem měl stále pocit nejistoty a vyhýbal jsem se mu z obav, že bych mu mohl poskytnout nějakou záminku, aby mi zase zakázal přístup do archívu. Poslední, co bych si přál, by bylo sdělit mu, že jeho vzácný archiv byl během posledních 300 let potají cenzurován.